Soinua naiz, aizeen korua, izaien udazkeneko kulunka. Aranari begire irri egiten duen, mendipuntako elurra naiz, Iturburuak eta itxasua, lotzen dituen ibaia. Amore man gabe, itzalak behin eta berriro pizten dituen eguzkia. Enaiz ezertan trebea, enaiz indartsua, baina unibertsuaren feda daukat nigan, Eta labarretan jo eta txiki-txiki eginda, uina berriz ere itsasora itzultzen den bezalaxe espero dut, inoiz beti dereko uren joan etorriarekin bat egingo dudala eta aparrezkoak izango direla nere urratsak. Patxi, Eskiaga. Eta euriak, aterkirigabe harrapatu gintzuen, urte berri honen zule. <muchos> Kaixo eta ongitorri, eta kara. Itzaren hauts, josekaitz eta iratiko ikotxa, teklatxon baian, mari. Hore, gizparen abekua. Alzati Espania, fierta Gaurra otsa ta gitarra, gaur sormena, gaur ataundarra. Mai nogera gurean zuzen zuzenean musika sortzen. Ataundar Gazteak bere lehen diska aurkeztuko digu, ezagutu, onartu, maitatu izenez, plazaratu duena Zeren, izkilarriz izkiandiz maiuskulaz ma-gi ezkaratzen zein maide eta joxe goikotxe prest bere argazketa hitzekin. itzekin Baizza? bai bai El bueno, bueno. El bueno, bai eguno bai Hoste tamen nixta dit si tie. untari. E gait zeuriak gabe harrapatu gaitu. Busti egin behar orduan. Urte berrean? Baita zuri ere. ozian in sarbat lertu sit saida atso shapelian ametch aginson god put sa atskoan atso koan Zerro lehentuz da Atzo urte berri eguna Egunero jarri genitzake izen abizunak Jarri genitzake egun itzari bere izena abizunak Atzoko urte berri Nahi, Atzore eh. irudiak amaika Targazkeak ere eh? bai Hori da ezagitaraz joan dugu irimugoko puntara joan dugu bai, bai eta oraingo honetan asko moitu gabe hortxe ba, sumarra eh, urretxu urretxu somarrako hoietan ateratako bi irudira dira kokatzen dugu e, urteko azken egunean salzilbestre egunean eta bertan e, Bein eta berriro, ba, zumarra, urreitzu, urreitzu, zumarra, e, lotu, zituzten e, o, ekimenak e, antolatu, an, a, ekimen bat antolatu zen, ez? Hain ere, ba, korrikaldi bat, bos kilometro pasatxo izango zitun, eta bereziki e, planta mentu misto batekin, ez? Neska mutilakin, mutila neskarekin, atera beharreko... Uztet Le, lehen zaiakera dela, estrenekoa legula, eta baita ere esan esitosoa, ez? Lehen parte hartzean, ba, ez dakit, horre, iruro gehiago bate, bikote izan ziren, bakarka ateratako taldeun multotxo bat ere bai, haseran e, bi minutuko tarte batekin, eta augustia, ba, hori, ez... E, Urteko azkereko egunean, eh San Silvestre egunean Arratsaldeko lauetan ez? E, iratien justu ere antzinen zu, parte hartzen, korkatazu, zutagorkan, eh? Eta beste hainbatekin batera, ez? Eh, bai, seiakera ederra herriko itun horretan, e, plantamentu planteamentu ez? E, bueno, distantzia laburra Eta, eta bueno, ordekakoa kakoa, ez? Labura bai, baina ginein behar? Ba, bai, bai, zabantzari gabe <risa> Eutsi denion <risa> eta bigarren egun dira ba aurrengo urte berriko egun horretan bueno aituta bai e, irimora irimoz apalduz e, jende asko inguratzen zala baina guk eh aurtengo arteaintzat eh bueno e, ezagutu gabe eh mailu fisiko presenzial batetan genden beti ere ba bueno gure burua aizkorri begira izango nuke kasu gehienetan inuz e, gorbeian ere on izan du geala, eta ara arralde hortan ere bai, ez. Baino atzoko horretan eh hementxe gertuan eh irimoko gainen edabai, sanberda, eta bai, alaxe behar da... eta hori, jende asko asko asko inguratu inguratzen dala, e, bertan antolatzaileak eh saldea txoixu mutur bat, eh bueno, e, goxoki batzuk eta edari bizka bat ere e, ematen dutela, lambdaikak bikaina egiten dute eta, eta bai aurreko eguneko ajeak eta askatu nahi horretan ba, jende adin esango luke adin guztitako jendea e, ingulatzen dena bueno batzuk e, e, zer e, urretxu barren horretatik eta beste batzuk ba bueno, auto hartuta et e, Santa Barbara gaino inguratu eta andik ez dakit 21 e, minutu 25 minutuko igoera batean igoera errez batean ba gozis e, e, irimuko Gain horretan ez, eta bertatik zer, ba, bertatik ikuskizuna aparta, batez ez ere biherria huetakoak, ez, gurretxu e, zumarragan, eta bueno, oso urrutira begia jarri gabe, ba, baita ere legazpi nahiko, nahiko gertu ez, mendialetikan, ba bueno, Mendiz, mendiz, itxasoraino ere, atzo bertan aukera izan gendun, itxasorbea ere, ortses, umaiat, deba, pare horretan e, ikusteko, ez? Orduan, txaloak bai e, aurreko egunean, e, e, e, karrera hori, e, laizterketa hori antolatze horretan jardun zutenai, eta atzoko horretan, mendi mendiltera horretan ba, jardun zutenai, ez? Azueliak ametxe egizan Gorpuzan Atzor Nere partez <totipa> ere bejom deiela Bi ekimenei Zuzen zuzenean parta daite izan Nautelako baiogaita maikan eta baita batean ere Baina gona ez genuen mendian bokatu Ez, egune, Gabriel de Horten bugatu bendu eta benetan, zango nuke modu ederrean, zoragarrian, ez? Bertan, e, e, bibikotek, e, konzierto bat, e, eman zuten, edo konzierto baten partaidek izan ziran, e, alde batetikan an, osazia eta jon murua, Aurrekoan hemen hemenen irrratakako guinetan izan ziren izan ziren musikariak esan genien joango gine eta izan ginen. Eta bestetik e, guretzako hahauek ere sorpresa eta sorpresa ederra ez uste ederra benetan Mabel eta inuteute eta Maren. Maren na bai bai Maren bai eta benetan merezizan zuen, ez horre e, bueno, lehiza ondoko areto horretan e, bueno, nahiko nik uste titxura politia hartu zuen, jende bueno, bertakoak izango ziren gehienak e, multzo ederra, bildu zen bertan, eta tartean gu ez. Eta bueno, ba, gauren dakarkean itza bezatu da, bezatu edo bezatzea hobeto esan da, eta bezatzea da hori, ba, ez... E, Isuo eta Ion Muruare, bueno, Ion Murua, ez, eh dizkan eh, elia azaltzen da eta horien eh, bueno, kantaretariko bat, bosgarrena edo 6.a ez dakit, ez? Eh. Idea, zaintzari buruzko 10 estampetako bosgarrena Holi da. Jatorria aurrekoan ere azaldu zigun bezala ba jatorri txindatarradu Ama bigarren mendean kokatzen kokatutako poemario edo e, Dela izango genduke eta eta bueno hauek e, kanta bihurtuta, ez? Eh ordun behatzea zer da behatzea? Ba biurria edo Bezatzea, abar kalta. Mesatzea bai, biurria edo basatia ezi edo Etxekotu, ez? Etxekoa e, egin. Eh dio kantaren eh, zatifo honetan, ez. Hitza, bueno, izenduruak eh, jasoa du, baino hitza hemendikan dijo, ez. Ongi gordetzen baduzu, ongi zaintzen baduzu, gozoa eta otsana bihurtuko da. Orduan, soka guztiak eten al izango dituzu eta ura lotzeko behar izanik gabe leku guztietatik jarraituko dizu. Aurrekoan hemen egirratian zuzen-zuzenan kantatu ziguten e, kantua eta aurkezpenean ere e, zuzenan emantziguten itzaren azalpena, beraiek e, zuzeneko izulpena egiten zioten, domatzea legia. Hori da. Kantua pres atzo gozatu genuen zuzen-zuzenan gabiriko saloian, eta gaur ere itzaren, zuka urkezutako itzaren aitzakian, ba onatx, kantua, idiaren zaintzari buruzko amar estampetako bosgarrena, bezatzea izenburupean datorrena. Isusi eta helia. Zekula aldean du zigorta sokatik area, mugiko retatik ke ongi gordetzen bauzu zaintzen bazu gozoa tautzana, Iurtuko da Ordua Etea e, ordua, etena ali zango ituzun obe arri leku gustita tirai tu Bezatze kantua, kantuan isusasiari da. Agustiak, ete... Eta emendik eskerrik asko, mila esker, isuta eta joni atzaskaini ziguten tarte batik. Izugarri gozatu genuelako. Eta gabiarri baupazuek alako saioak antolatze batik eskerrik asko. Ote gaitezke, iragan minetan, iragan minetan, atzoetor gizu. Ezkaratzetik, behaseingo erreka jatetxeak babestutako tartea. Otordu eta mokadurigo xoenak, behaseingo erreka jatetxean, igartza jauregiaren parean. eta urteberriarekin batera telefonoaren bestaldean prest, maiderra agirre, maiderka aixotan geto horritakara? Egun hon. Urte berri, man. Egunon. Zer manzaziz dugu urtea? Bueno, aziz dugu intzateta, ez da gutxi. Ondo, ez da, hausnarketan bukatu genuen zarra, eta hausnarketan, hasten dugu berria, zer gutxiago, ez da, buruari ematea baino? Horri da, horri da, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ona bueno, ba, nagako, hone, aurreko ondestehasie itswateren ingurun aituko naiz eta bueno, bat, dut, e, ba, bukatutako den eh, ba, pertsonan pertsonak mozu multaniz ketan, gaurko hitze zuloa eh, itegina dabera oizegik esaten denez, eh, zuloa zerbaiten azpalen edo gainalden gertatzen den gune beratue, omen da baita ere alderik aldeko irekidura, eta baita ere defizita. Nere ustez, zulok ez dire bakar bakarrik azalen edo gainalden gertatzen, eta ez da beraka ere. Adibidez, lehize zulo bat, lurra zaleko zuloa dala esan deike ez da, baina sartu eta han ere badi zulok. Eta zulo horiek egiera beraka hiten duela, baino... Guatzen danok burua ekartzea sumendi bat eta sumendi bateko zuloa, ba ez dakit noa dijon, e, beraka lagoraka. Zulo hori noa, noa ikusten dut. Beste alde batetik, irekidura bat ere, zuloa izateko, ez detuzte zertan aldeik aldeko izan behar danik. E, alibidez, ebakuntza batzutan, ziru jauek, egieda aldeik aldeiten dituztela zulo, bezala. Ba beste batzutan zulo askote txikibokin sakonagoa ibiten diez, eta batzutan ebakuntza horiek larrigok ere izaten die eta, aldeik aldeko hoiek baino. Gero batzutan egie da e, zuok e, defititakiela Edo defizit batek zuloa erakusten digula eta, baino zerbaiten gehigikerik ere askotan Oxe, jakusten do, defizite eta aurrezki kontu baten, ba defizitak ez dakitzen bat euroko zuloa utzi dezake bai, baino sobeda bagendu bestela bizitzeke beida nolako zuloa ekarri digun eta utzi digun eta. Ordun, bueno, gorputzeko tauriek azhalen zuloa eragin dezakete, bai baino azpaletik arata gore itzen dizki utzulo kezta eta batzuetan mingarrigok edo trauma baten zuloa ba latza iztaten da edo izan ho da. baino askotan hit batekin keinu batekin oportaera, soil batekin zulo sakonak era egiten dizkugute eta edo bueno norbaiten faltak zuloa utzi dezake nabarmen Baino batzutan norbait berri ere etorri daike eta beste zulo bat biztara uti. Kontu eda iztegiko definizioiei nik gehitzuko niokela e, gantzatxo bat. Eta da, askotan zuloa lotzen deula ezerezakin, utxarekin, gabeziarekin, faltarekin, itxusiarekin, negatiboarekin. Norbait txukuten danen edo norbait ez da honen gure ondo, edo norbait falta zaigunen berez tuloa nabaritzen dugu eta tulo hori askotan nola bete asmatu ezinik ibiltzen da e, orma baten edo lurren ere tuloak tapatu izan ibiltzen hitzen eta itxusi egiten duela eta hoiek tapatu ezinik ibiltzen ga askotan eta antzeko beste mila adibide ere jarri leizek baina orain goatzen pentsatzea donuz baten. Eta donuz baten erbin, badenok zulo bat ikusten deu ezta. E, eta zulo hori ikusten deulako, pentsauleik eua, ba, opil edo boio horri, ba, fati bat, zati bat, faltazta hiola. Edo ezta hola osorik. Baina oen guazten beste ikuspuntu berri batetik beidatzea donuzei, eta guazten pentsatzea zulo hori ez baleo donuzeez mitzekela donuzei izango eta izango litzekela beste opil klase bat. Horrekin zesan nahide, ba, donusek zulo horri torriola bere izana eta bere izatea. Eta guk ere horrela eixet, uste bet, ba, gure zulo onjabe eta arguradun eta erantzule izan beharko ginekela, edo hori defenditu nahi nuke gaur eta neurri eta sakonera eta zirkunferentzi eta forma ezberdinetako zulo bitugu gutako bakoitzek, Eta neurri baten zuloiek iten gaituzte Google, eta Zulo zuloiei eskergea gugeu eta donuzei gertatzen zaioan bezala ze. Beraz, ba bueno, gure zulok ikusten, onartzen eta ulertzen alegin gure argea lauztedek. Bizitzen aurre haiteko eta gure burue ulertzeko biden ezinbesteko ez hain ditzen zaiz gure zuloi erreparatzen astea eta ez soilik tapatu ez dinik, eta bete ez diinik eta. Bueno, ni azken hilabetetan, hilabete hauetan oso oitzutan hau, zulo eta zizteitea, ja, zulo zizteiten, ekainen argitaratu bendun nere eleberrin, ba, zulo komentzeuden, aneren, nunai, eta eleberri ilustratu doni doiak, ba, zulo marrastu dituz, bere marrazkitan, eta zulok egin ditu liguruko marrazkitan eza. Gero, aparte, hortaz aparte, eleberri hortaz gain, ban, azken hilabetetan ere nere bizizan, ba, gertakizun askok, ba, jarri bizkia, eta aurrez, aurrez, ta, nere zulok. Batzuk aspaldikok, bakarren bate bai berrie, batzuk axalekok, eta baita barru-barrukoren batzuk ere, Aldei aldeko kebai, eta baita bato beste alde garbiri gabekoa ere eta, bueno, beste bat zizitariok, eta baita borborka ari dan zulo kere badutxutor. Hordun ba, bono, ba gaur eskerrik asko esan nahi nio nidoiai, ba, zulon master honi asiera behak eman ziolako, eta eskerrik asko eman nahi dizbait ere ingurin zulo egile, eta zulo tapazzaile, guztiei ere, ba, bueno, ba, bizirik nahola eakusten diaterako, ez da? da oiz ez gaurko nire hausnarketa. Maider, sumendian gora jarri gaituzu, aurrezki kutxei begira, ebakuntza maiaren gainean, e, konturatu gara donutxari oska egin beharrik ez dagoela donutxaren izate horretan dagoen zula begiratzeko gain, tentazioari marke ustean dion hauskalo, Eta zukean bezala Bejondaiola idoiari egindako lanagatik eta bueno, ba, zorionak eta eskarak inguruan dituzun hoiei guztiei. Eh, e, maider topatu dut kantu bat, ez dut ez hautesz dakit zer sortuko den, pentsatzez polita izango dela, nola ez? Eh, zuloa izenekoa pielete taldearena. Beraz, eh zure idatzia usnarketa horri onmen egiteko topari gisa PILET taldearen zuloa. Eskerrik asko Maider. No. Jo, hor. Helarte agur. Donutches litzatekelako dutzi donu izango zu lurika espalulu Oska egin beharik ez zulua izanesan gukala ere oska egiten diogu Ez da zure hau txea mahi, hemen tarte kautxa sartzen dut eta ez dakit ba <risa> Formato txikien ezagutu benoen Behasengo liburu eta disko azokan Ez dakit berrogei, berrogei eta bosminotu parez pare, bera hurrean genuela Eta harrapatu egin genituen gen, gen, hori daden bora berrogin minutuan harrapatu bere agotxak, bere aurpegirak, bere begiradak, bere gitarrak. <totipa> hori delako musikak duen magia. Eta la genien, guk gozatu degun hau, gure entzulek gozatzea nahi genuke mahi, etorriko zara ratira. <messizio> eta bera baietz, eta ez dakit hau txartean hori den hau txau zuzenenera nintzutea baino zerro behagorik. Mahi, horretara etorri da, gurekin solasean hori eta musika egitera, urte berriarekin batera. No kentzen dijo eta saiatuko naiz e txukun xago, garbi xago jartzen. Maie no berakaixotan getorri da gara. Eunoan eskerrik asko. Ata ondarra, Maie zer baino lehen, e, aitorte ber dizut kuskuxen aritune sela, e, gaur egune suo arraixa da Googleen sartu eta Maie no gera jarri eta argazkin mordotxo bat topatzea. Ta biargazki jarri nahi ko neez Bata, e, Josemil Barandieran eskolak argitarak jarri duena maila geri da eskolako eskillaretan eserita, baina maia ez dago bakarru, maia ekin guran baitu ez dakite, amabos batu hume edo. 8 e, egraten ezan omen zinen? Bai, bai, izan ginen, baina dela, erezko batzen egizan, datakin zehazki, baina bai, izo egu zelagon bitea pasaziatzen eta ez inezetzen zen. E 8 Irratia mairentzatetzen ez ezaguna izango. Eh ze z, badetz. Mai izan dela taundarra da eta pentsatzen du Josimil Barandieran Herrieskolan ikasitakoa eta 8 Irratiak urte batzuk izango ditu. Mai gaztea da oraindik, eh eskola laide atzean utzita urte txo batzuk bai, mm -hmm. baina orduan ere existitzen zen 8 Irratia. Ez dakit maii antzemikrofon aurrean jarritako auteden. Da zertan aritzate zen. Uf, uh, bai, bai, temboa de xente pasatako gehan, gure txanda genduzken, eta baino bai, usapetidani dauket, ba, rekuerdoan mikrofonon horren eotena, bai, aurkezten, o, Eo bai, gehien bat aurkezten, tokatzen zitzaionen, ikengen duen hori. E, ba, estero, maia, uste eta estero, zala, ba, maia ezberdin bati tokatzen zaion eta erratxaio bazooken osau beharra, ba, bere atalakin, Eta bueno, txandak ajuten ginen, gutxi ginen, orduan danudanetik pasau izan gea, bai, bai saio diferenteko atal, diferenteko aurkezten, edo aurkezle oroko orgisa baita hitu izan baita negune azken orduko berrike maten, elurrezalata, da bai, oso oso oroitzapen honak. Ko adoria gaztenek zuten lehenen gugaldera, irratira urbildu eta nola portatu ziren gaztetari gaztetxok? Oso ondo. Ba, ez da hitz. Gero, netzak ero momentu berezi eta arraroa izan zen. Ze ni beti naho hitu eta ba, mikrofononkin bai, baino ni galderak eiten. Ja, ba, gidoi bat damak ezu, ea ja, bak ezu nola izan bardo nasuntoa. Da, elkarrizketatu izatea, ostras. Piskat, bertigo piskat emateu. Beste bat, e, taula bat da, agerida, e, mutil eta laumutillak izango dira... E, Iker Gutierrez, John Barreroz John Garmendia Iza eta Xavi Sanchez eta Googleeko itz laburpen horretan jartzen du lau mutileko satua eta neska bat ere badago eta neska bat ere badago da neska bat ere badago eta neska bat ere maien hogera noizko kontua dirauek <laughs> ba ez urte asko emeral emeral gipsaik izena <izenana> get duen <laughs> Lazkau gu inguruan sortutako taldea. Bai, bai, bai. Nogun norakoan, Urte batzuk badie. Ezke denbora pasatzen da kontua gabe. Taz ditut kontu gehien daztakit. Ba, laugost urte izango die. Gehiore bai. Megual bai, izta hita. Daino bai. Ez da, nik aurretik bai xabi ezautzen nun. Ba, musika eskolanko, onbon eta itxuta. Eta bai, proposomenet horrezitzaian. Baixo jole bat behartzuela eta berra nimatzen hitzen. Eta bueno, haurtik. Ba, Robatzea jun, kanta batzuk behidau. Roi hona zehon, asike. A, aurrea, hortxe bile ginen. Gure kontzertuko kemangan hitzun eta. Hau talde esperientzia? E, bai eta ez. Haitu izan ez musika eskolakin. Baño lanere kontua ja bai, hau izan da lehenengo lehengo esperientzia. Monezketan bueno, ari dena, hau mailenogera daoger, oin garbi dagoentzuten den kantua. Kantuan ari dinan zuzera, ez dakite askotane jartzen denean, eta bere grabazien zuten duenean, zaten du, ah, hori da nire hau txa. pentsatzet, karo, kantu ibili luzea dago, aipatzen zendune musika eskolaz, baitalde, e, maile hori txuta gungo da bere hau txea entzuteaz, hori txuta dago mei, bere hau txea... Ez pentsa, eh? <laughs> mm. ez dakit da oitzen den noiz ba, gaino, nigu enti, faltazat. Gero pixkat, ekaitzekin e, batera, e, pixkata askatuko dugu zure hau txari, gora nola egiten duen eta bajutin nola haritzen dut. E, Neri gezan, daukazun indar horrekin, sekulako sosegua transmititzen dira zu, lasaitasuna, esate baterako. E, mai, gaurre gitarra eta guzti torrizara, e, eskutan duzun gitarra horrek, zer du berezia? Sí. Musikari bakitzak bere gitarra izango da, kaso berezi, e... Eta maiteko, e, zureak zertu erezi, zuretzako nuski? Eztak inere lehen gitarra da, horrekia eia kariño espeziala diot, bai, ba, lehenengo izateati gehien bat, eta ba, guain ikasi ikasideten guztie gitarronekin izan da. Orduan, eztak ba, inik ustez kariñoa dela gehiago. Gitarra onbat... Basta kristongitarra da, balza, txukune, baino... Iritsiko da eguna? Albu batera utzi eta beste bat hartu beharko duzuna? Bai, bai, iritsiko da, dana bezala, dana duke bere asiera eta bere bukaera. Baino, ez dait saldo ez da teingo, hori eso barri Lehenengo instrumentuk, ez da, het, ez da, izaten zaie. Zeno, la, bait, eakin asizea, eakin eman dituzuleen pausok... Orduan, bai iritsiko daune txengeatuko da nabaino, hor hongo da, betin ere lehen instrumentu bezala. Zer bat urte da zurekin? Ba, zetakit, joe, asko. ez dakit, asko. Un asko ere ez. Zer gitarra zeta espalit dihotzen, naino. Ba, iru bat urte ya, bai igual. Ez da berazak aso zure musika eskolako lehenengo instrumentua? Ez, ez, ez, ez. Ez, ez dugo hartutako batzadea. Aurretik zein egin zen bakasu, zein egin jo begia. Zer Enda hartu zein eskutan? Pianoa. Oztait. Oztak iztea ba, osazta uke. Piano noin unikasi eta horrek inasi ginen. Abandonatuta dukazu. Ez, ari nahiz beize hau eta hor memorian gordeta da hon horri bezea zaleratzen. Eta gitarrariz zerrikusi zen nioen ba, e, bueno, berezido, zertan pentsatu zenuen honek lagundi ezadake. Akaso, ba, ezagutu nahi zenuen bide barri bati heltzen pianoak eman ezin ezaken zer uste zenuen eman gozizula gitarrak. Zainik hartu nun geien bat ola, anaie jotzen zuen gitarra, eta inbili puntu oire ba, nuke, ma, manikena manik nahi edik, hasi, ra, ba ez. Da gero baitago abesteko askoz erresagoa da, komodoa da. Bai moitzek osin, osea, gitarra bat pizkarren hartuta zintoki ta juntzaiezke. Baina igual hasierako izan izantzan, nola sautxea gustentzaian, ba naia ikusi non da, ba, ba nek hartu ardet da. Ba. Zeitu zutola xasi hori gozala dana. Askotan aldatu dizki zu Asko, asko, ez daño bai, pixka desastren ez hortzen. <risa> Gitarrarenak aso arrunxan erra eta nire pentsamendutik edo nire etikaren ez propio basuaren airuditzen zaitarra eroagoa. E, deskribatu jazu basua instrumentua. Basuak zertan laguntzen dio talde bati. E, asko harrikin inoen behasengo kontzertuan zeu, hau eta basua bakar entzuteak. Ez beti irudikatu dalako, baxua talde baten aberastasun. Modura edo, musika aberasten duen instrumentu, modura. Baina bakar bakarrik nire ezkak intasunetik, e, kurioso eta polita irudituzteidan. E, zer da Basua instrumentu gisa? Jo, instrumentu bezera niko indik ustez, ez da hola behar bezen beste deskubritu eta, ez da kultura hori Baxiun kultura ez da o gitarra, bai, mundu guztiak ikusten ez o gitarra batekin jotzen. Eta baxu ez da igual ozaiagoa izan daitekelako, edo ez da olakoa inoitu jendea. Baino talde baten marrun, estabilidadea ematen duen instrumentu bat da. Zabai, ez da nolabait melodiak edo iten ditu un instrumentu hortan da ba, azkenetakoa. Azken Zerbasea ematea da bere funtzia izango da, ez dakit. Baina, bai. Bai, mm, noiz sortzen da e, bide berria, hau da sorkuntzaren bidea, pentsatet, urte askotan ebliko zinela e, musika eskolan, eta aurrera, e, solfeoa, instrumentua, ahotsa eta iristen dalako egun bat guztiak bildu, eta ez dakit, irakasle baten babesean, edo zu zeurek aixa etxeko logoen alnero zunet maiteko txokorretan e, bide bati heltzen diozuna, e, ez dakit kantuaren aldeko aposto egiten dezuna, edo sormenaren, sorkuntzaren aldeko aposto egiten dezuna, zeu zeurekin, ez dakit akaso besteren batek lagunduta, e, nola askatzen dezuen, nola korapilatzen dezuen, hori guztia, ikasitako guztia e, nola bildu zure baitan? Uf, arte santaida. Hasta que ni konpozatzen kasualidades ze handi ke hasi nitzela, ze halakoak zer ertatzen dira? Aspertuta bat asport egoten den arratsalde edo goize edo asteburu batetan, mono bueno, zerbait egin behar berdeteta. <laughs> bueno, beti ja ze, eh? beti. <laughs> Baño bai, ni ja nitzem ba bas. Mo sait, Baita inbidik ati genekustenun, ba, kanta sortzen zikiula, zenon jo, azuke, enialko zuzer bai, jo, ainbeste urte musikan, a benga, proba den Eta ez da jotzen hitotzen, hitotzen, ba, pixkanaka, ba, proba den bar deu pluralean zein ezaten, dio zuzuritak gertarrari, edo zuzure buruarekin pluralean ari zizara. Eta hola, xertai, pixkanaka izaten da asuntoa. Gero kanta jabein osa ununen irakasle batia nion eta flipauta egatzan, eta bueno, ez ba, daitea ingezkiren unengo. Eta hortik, buizkanaka. Bultzada hori garrantzitsua izango zen, bere momentan, bultzada hoiek garrantzitsua dira azkenan, e, sormen lan hauek, e, bueno, talde izan, da baina asko oso bakarkakoak izaten dira, eta pentsatzez zure lehenengo pouso horretan, norberak ez da oso ondo bazer egiten ari den edo bideo honetik doan edo zerbaitetarako mm -hmm. balio dezaken egiten ari denak eta erakuste horrek askotan ere, bueno, izaeraren arabera baina arreparoarenmen dezake ze hirudituko zaio edo zer antzungo diz, denok gustatzen zaiguen zutea ba, ba ondo, ez? Edo badu zerbait aurrera egiteko modukoa e, e, gogorra izaten da ilusio biltzen duen zerbait atzera bota beharrak edo eh garrantzita izango zen? Ba, Irakasleark esandako ba, ba, hura? Ba, Bebeiz o Bizu gara, ja, ez ba, bai, konfiantza neuke beakin, eta bueno, bai, ahondoa te azan, eskerrak. Erakutsi zeniana, <laughs> melodia bat zen, musika doinua, edo kantua, bero horretan oso sorik, letra eta ba, guzti. Kantu ezan osoik. Bai, justu txakaro lehenen, oizan danik, letra ginezutin ez, abilezik joki, orduan laun bateak entzian, eta... Zola xe, jakutsi nion. Txon kanta bat dut. Jun Eta ez da, igual horra izan dana. Aulkua segit sortzen? Ez ez zian. Ez dut uste aulkuik emantzianik. Aga, gogatzen ditz, zian, eskizait, aulku bezala hartu edo ez. Urren goganari zango zehazua. Ailek zenya gaitzo gaiegi hitzitea Anari da mairen erreferenteetako bat. Bai, dalege, bai. Bat bada, bai. Eta nola bihurtzen dira erreferenteak? E, entzuneta, entzuneta, entzun eta entzun eta entzun. Eh, nola entzulea da mai? Nola Nola du maiik? Musika. Ba, batzutan atentzioz, bestatzutan hor dagoatzen, baina baina bai gustatuntzat danetik aitzea. Aldez? Ba, azken aldin... Botezki guzu e, musika ezen musika musikagite aldetik, oso ez berdinak direnak, baina biak e, gustatzen zezkizunak. Bat, ba, bai, sa... Igual musikaldetik, bai eta pixkatararok dielako, napokairia, uskaldunek, haurik bihotzai hau zezkiz. Ah. Ez tak, eda, berezek dienetzako. Eta bestea, zikarein beste dare. Azken aldin kamarun nahi nahi zaitzen. Ego baita rock instrumental aiken duen tundra. Eta edanetida, ego baita asko guztauzitzaian zuzenen ikusi ikusinun Antonio Lizana. Da musiken etikatea dan saksofonista bat, eta guain nola talde txiki batein doa. Mani guztot, ja, desmenten botxo da makila jotzen. Jasa eta flamenkoa lotze hori, zora garri, hiru jiztean. Aspaldionten, ez dakizera asko entzuten dut, e, entzutearen ekintza hori propioa daudan. E, gure ogeita lagu orduko egunetan, e, bazkaltzeari tarte bat eskaintzen diogu, edo logiteari bat tarte garrantzitsu bat, edo irakurtzari eta propio hortan jartzen gara. E... Momento askotan hor ratzean izango duzu, musika besterik gabe, eh? mm. baina jartzen da. maili eh, propio musika entzutera. Mm, zentzua korretan jarri eta zer jasoko, zer ikasiko, zer barneratuko edo... Batzutan bai, ez dauketo jura undie, eta denbora askorez. baino inkluso musika atzen da hola batzutan, entzuten jartzen naiz. Ego alba irrati bat, o, o, o, o zegin heu zi musika Zerrikas izela. Zerrikaz dezake batek entzuten duen musikatik, e, kantatu zen bat, edo pare bate, kantu, edo hiru ez dakite zitute gogoan, baina behar zenien kantatu zen ituen kantuen artean, baztiren batzuk e, bertsio bihurtu e, dituzunak, hmm. nola egiten da prozesori? Kantu bat, gustatu eta... <laughs> hemen gora eta hemen bera... <laughs> Ba, ez daki, bai, sa, nizaten da hartzen dezu, eta gara daukezu kantari tripagoztikatea beharra, ordien akordeagoztik, eta eta gero zure zure toke ematen saiau. Zaget, biskat, eak eiken duena ikusi zer den, eta horri beste buelta bat emanda, zuk jantzi, eta saiatzen geha ja, gero beti gola ez lortuko baino. Bueno. Gero kantua, gero diskoa aurkeztuko diguz, maile eta kontatuko diguz pixkate diskoaren undik norakoak e, ez dakit bigarren kantua jartzeran oa e, kaioletan mm. e, ez dakit gustatzen zaizun pentsatzen maileri bere kantu guztiak gustatzen zaizkiola e, disko bat erosten deguna edo disko bat eskoetan degunean askotan boladak atematzen gara e, kantu batekin Eta bulta, eta bulta, eta bulta, eta bulta kantu berarekin e, aritzen gara. Eta gero akaso, iaoete pasa, eta beste kantua deskurritzen dugu, eta beste kantu berri horretazen zen mintzen gara, ordura arte oarkabean geneuk handizko horretan. Ez dakite, maik, euneko zenbatean maite duen, kaioletan kantua. Agosko. <gülsusur> <gülsur> <gülsur> euneko handizuke, ez dakite jatel, baino... Asko bai. Haini hau izan zen irakaseiak utxenioen lehenkanta eta kariño bere ziediot. Beraz, bere tokia behartzen hor. Bai, bai, behartzen horrek. zulen, anaiari begira e, ez da gite, zauri ganatu zenuela gitarra arekiko irrika hori edo e, gaur egun zesaten duen nahiak, ez da kitelkarrekin jotzeko oiturari badezuan e, ze iritzi duen zure musika Berak ere jarraitzen ote duen ba ez, de, ez da etesti otolaini ez, ez, ez da tese radierazi baino ez musika nuain ez da etxen ez gitarra jotzen duena Hain behak toarteka igualbe, ino behin hartzen dit. Baina oso gotxi, hain nahi zetxiko musikaria. E, gitarra eta gitarra eta gitarra ipatzu dugu, e, baina instrumentu garrantzitsua da haotxa. Bai, baina e, azten askotan. Nola lantzen du maikik haotxa, e, ez dakitea? pianoarekin hasi eta txikitatik e, musika eskoletako ikasleak ere aritzen dira, ba, abez batzan eta taldean gauruan e, kantari, ez dakite e, ikasle horietako izan den maile edo bereka buze e, kanturako zaletasun edo joera izan duen, eta, eta dutxapen kantuan hasi eta gero kantatzen jarraitzen den horietakoa den, e, bereka isa. Azken horietakoa gehiago nahi zoi. Oze, ni asin itzen... Ba, Guztokoa nolako, beste inungo misterioi gabe, ba, kantatzen da, ta... jok gert, denboakin bai kontuatzen naiz, behual doaiek, ko ez itzai ala ingeizkire ematen erraxiten nun zerbait zan, eta guain, azken urtutzen ja, pixkat gehiago errepara audio da, igual ondoa besten jakiteri, teknika, eta... Hoi gero etorri da. Aurretik denazan guztogatik egin eta nola erresikentzan zerbait zen, ba, aurrea. Nik ez erra ez dakit ez dakit ez erra zer, baina esango nuke magi BBBtik ibiltzen den horitakoela, eta goigo goigo ere ibiltzen den horitako dela dakila, maigik? Ekaitzalako zerbait ez da? Nik egi esan zuk baina askez gehiago ez dakit, baina niri dutzez ez da, oso hau tx onaguela. Eta oso niri baintzat... Oso barrura sartzen zaidan, ahotxa iruditzen zait eta indertxua. Gusto lehen zuten ari gara, bueltan bueltan mailliren diskoa? Oso, nik eh, zuzenean izan nuen lehen aldiz aukera, maill ezagutzekoa, eta berezia irudituz ditzen, behar bada, ni entzutera ditutan nagoen musikatik ezberdin delako baina horretaz gain uste dute musikari haundi baten aurrean gaudela. Kailoletan eh, kantua, mahi, e, lehenengo aurkeztu zenion airakasleari, aipatu dezu lagun batek egintzizula hitza eta zuk jarri zenula, mm -hmm. e, musika, nola izan zen prozesu, eta ez dakit gero sortutako kantuetan prozesu bera jarraitu izan, Dezun, ez dakit zure kasuan E, askotan egiten den galdera da ez da bakoitzak bere bere bide egiten du zure kasuan eta kantunen kasuan propioztakit itza izan zen lehenengo eta musika jarri zenion musika asmatu zenon eta lagunari izan zenion to, Z asmatu gozu zerbait <laughs> lehen da musika izan zen be, be, be kantu enten, be, inun bauri, gitarraki melodia bat basortu non eta hau txakin, bialinion audio bat, tarareatzen Habe, hau da melodia ueokiko do, eia zuzerroa itx. Eta nik ez zinatana bil. Eta zuk kasu horretan esaten diozu hitza hemen sartu behar dezu, hau da esaten diozu nik hemen kantatu nahi dut. Hmm, eta. Emaia zer kantatua. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> nik ene <enako> duetan <beto>, esango. <laughs> Esan zenion, zer zen, kantatu nahi zen <laughs> Ez, ez zinion. Gaina oso lau minedet, orduan ezautzen gea eta badakit... Ba bere beren letra kaiteko estiloa eta bea bertsolariada jema ezautuko duen ardik ezautuko da segurua. Moxu bat jema. Bai, <laughs> eta hori. Ola izan zen. Eta musika sortuala zuri musika horrek etzizun iradokitzen gairen bat edo musika honek gai hau eskatzen dit edo Lena besti honek ez. Geroa Inconscientemente igual a Yen ba, jotzen nahi ziela ba, melodia bat pura etorri eta jatortzen melodia hitzekin. Ba, esaldi bateo gitzen da batzutan igual esaldi hortatik dakak soziateatzen <gül> dut, Beste batzutan alde batean uzten dut eta beste zerbaiten <gül> bila ibiltzen naiz, baina bai segun momentu esegun eta esta es koza 5 bat jetzen nahi takoa. Eta musikaren beraren abia puntua zein izaten da. Zarbaite esanei izaten duzu, aldarte baten isla izaten da. Sortu, sortzen zean musika hori. Nik usteo gai izaten dela aldarten isla. Esken nahiz dait, ena ez jartzen, ma zehose transmitikunaien, ma gitarra hartu da hotzen. Osa, izatea, ba, ba gaur ateatzen da, oateatzen da, eta gusteko aldimadeet, Gorde ahoian, eta bestela, ba, libra utzi, jutzen. Gitarraz duta, hasi jotzen, e, nola gordetzen da ahoian? Grabatuz, papel gainean, nola egiten da gordeketa hori? Ba bai, edo memorian eta gozuertea bai, baldin bado, bago bai, gau Eta bestela, bai, mobi ekin grabau, ego. Ba. Seik kantu, mahi, diskoak biltzen dituena, e, noiz eta non eta nola hasi zen aventura? Ba, pff. Beste izan, ez da, pixkanaka sortzen jundan abentura bat izan da, egie esan. Zasiran, bai konposatzen, nire den, den boatxo, eneuke, ningu metaik. Eta ikusinun, kanta mordeska bat bani, txula. Eta guzteko zitze, litzeiakela, bintzat ba, gordeta okitzen, ezako. Eta hasiran izan bertzun, zorba isumea, bai, gitarra eta hotxa, eta, bueno, hau nire... Netzako, eta jazta. Eta gero, ba, zaitu. Tonto, tonto, pizkanakak jarri, laumati esan, o gotzeen asi, jende ikusi gustatzen zaio, lau bintzit. Zaitu. Arrera positiboa. Eta hola xe, gazkenen laumatekin asinitzen grabatzen, na bere etxen, ez da izan, ez da izestudio eta joan, eta dana... Oso xumea. Eta, karo, uere musikarieda, eta... Eta hemen, baigual, bateri bat sartu, beste gitarra bat, o abestioni, ez da izin daikeu. Izan pixkanaka sortzen jondan zerbait izan da. Egi esan, gaur egun, aukera errexamarak daude alako disko bate, osatzeko oso modu egokian, ez? Eh? Ze haundirik e, ez dela behar... E... Mm oso modu politian, modu garbian, eh, grabazio eder bat egiteko. Bai, bai, ez da oso sorreza, naidona gointzet, dauke eskura. Pentsatzet gordetako jean artean gehiago izango direla, sei hau eka ukeratu dituzu e, diskolako, banan-banan e, izendatuta edo eta azpigaldean e, jartzen du, e, abesti guztiak mailik sortuak dira afilingut izan ezik. Zergatik behartzen bere tokia feeling gut abestiak Biskat bere ziedelako bai musikal kie entzun eta ez da hindi guain arte enezean zer behi izan da eta gero baita ba bere bere tokie behartzen izan zelako konservatorion nahi nahi zik asketa geiten eta sarrera frogan jonun abesti izan zen Eta, bueno, ez da get, bai, nahi nun, horreotea. Planezela, gitarra jotzen dut bai, baino, baxo ere bai. Barrurako pasea mantzizun kantuanek. Besteak beste. Bai, bai, bai. <risa> <risa> e, kantua jarrikoet, maigi, e, eta bitartean ez da gitartu gitarra eta eta zuk aukeratu. Akaso, igual, buruan zenuene aurritik entzun dugunen bat, du edo besteren bat. Zugun nahi duzun edo, akaso, hau zenuene buruan... E, e, Guri oparitzeko edo, hausik e, jarriko edo eta bitartean prestatuko itugu zuzenean zure oh. hotx musikak entzuteko. Feeling good, nahi eta pasua... fly high, you know how I feel Sun in the sky, you know how I feel Breeze drifting on my you know how I feel It's a new dawn, it's a new day, it's a new life Fishing the sea, you know how I feel River running free, you know how I feel We all seem trail, you know how I feel It's a new dawn, it's a new day, as a new life fly around in the sun you know what i mean butterflies all having fun you know what i mean sleeping these when the day's done yeah that's what i mean and this all world is a new world and it world Cause when you shine, you know how to feels Sand of the pine, you know how it feels Oh freedom is mine, I how it feels It's a new dome, it's a new day, it's a new life Gai <laughs> <laughs> xo. Oso si gente ikasketa maia, maia. <laughs> Zalunaz konservatorioan. Bueno, ondo, oso gustu da. ikasten da, bai. Sartza zaiago da, egeroia bertan. Oberla nahi behar da, nahi bezala, baino Baina, bueno, erret, osa. Eunero eke maldimadezu, pixkat. Nei nahi behintzet nahikoa. Ze bide aurre ikusten du. Maik eh, nahi duen horretan. Oztakit. Horri biliko nahi naizela hori garbi dauket. baino ez dakit, ez gustako det... guztako litzaiake ba, bai o, talden bat, honekin behak seitzea baino ez dakit, ez det... asko pentsatzen momentun da hon hartu eta... Pentsatzen kontxer moduko mundu batean, e, bide asko zabalduko dira ezagut zaldetik... E... Hmm. Erlazio eta zalenese pertsonalki ez, musikari asko eh azkena bueno norbera bere inguruan biziena, bezautzen ba, du bere ingurukoak eta eta bait artean e, musika gustoko dutenak, baina alako toki batean eh jakinda bertan zaudetenok eh zaletasun komun propio, ba konpartitzen dezuela bueno, mundu bat irekiko da ez da hor. Bai, bai, bai, bai. Ganar pertsona, pertsonaliki jende baita oso Oso simpatiko, oso... oso ondo, baina oso... hori musika konpartitzen dezun puntu, tio, ya... Edar... F... Ez ba... ba, da, nahi gabe irikitzen zea. beste ozin pertsenak inbezela, itxie baldimatzea bere ez ogei egual kostentza zula. Oamen da, baina ni momentuz oso oso gustua. Zarkantatuko de bozo. Bueno, ahorra juna ez nere burukin indet. Ausart, erabakiet. Nagia Si zambe tiranini Porani ko xtendosena Tenogdi de futxa reta Esaten dieguna Gurega Behalko geni jozke aplika Bizitza Jotxaloak ez dakitemen presteazituguta. <laughs> e, e, diskoari izenburu bat jarri behar izaten zai ustaketizango irakaso izenik ez duten diskoak ere baina e, zuk egin diozu edo egin dezu jartzeko autua ezagutu honartu maitatu e, diskoko azken kantua mm -hmm. e, zer gatik? zer resana idio entzuleari maik? Bueno, Entzuleari edo, zeure buruari edo... Hoi <laughs> danantzako mezu direktoa da. <laughs> bai, ez da gedania, nik usteetera baki Bat, alde batetik garrantzitsu eruitzen zaialako, eta nire hortik nator, prozesu hortan usteetanok, hortik pasauera ezaten gela noiz baita. Eta, bueno, hori, hondipasatzen balbea, ya, ondo bideonen guatz. Basta, egarantzit juuritzen zailako behien bat, eta, bueno, ba, abesti, bai, abesti baten izenare bada, orduan, bienea kuento esaten bezala, mm -hmm. ez da, hola, ez da nondikateatako asunto bat. Matematikane biderketeraren propitatea ruka korra dela. E, hemen ordena garrantzitsua da. Ez agutzea importantea da unartzeko. Eta hmm, behin onartu eta hasten gara norbera bere gura amaitatzen Bai, bai, duzik gabe. <laughs> Izan daiteke saioaria gure esateko kantua, akaso besten batzen du buruan. Izan daiteke, oitura dugu e, saioa e, abesti bat, aurkeztuz bukatzekoa, eta mm -hmm. normalean e, musikariak inguratzen zizkigunean, bueno, ba, saioaria gure esaten dugu zuzen zuzeneko... E, kantu batekin. Beraz, augerorak utzi dezakegu, eta saioari e, augur esateko erabili dezakegu. Ez dakite eska era den. Eus, eus. <laughs> e, eus. Magic, nori eskaintzen dio disko hau? Uf, hain beste jende da. <laughs> Zainezan ito zu e, inguruan e, disko aurrera teratzeko azkenan, e, bakarlarianen lana, oso bakar dekoa, hmm. da edo izan da iteke. Mm, baina biltzen dituz, ze segur asko, bueno, esku asko, aupada asko, bai, e bai, bai. Animu asko. Bai, jo, ba, eh, bai, animo asko. Ba, ego. eta geien, posa, bat diskoa egiten laundu diatenak. Ze garo. Eikorren ez balie eta an diskoa argitaratu ehongo. Eta bai, bueno, aituz ezki launtzen, grabatzen, ba, bueno, gero musikari bezala Babe gitarrak eta bateria sartu dizki tordiziar batek, Paulo Sánchez Ta bueno herrine izan ditu baita launtzen. Eh bueno, Bibalako bajista dana Pitxuk. Askolan dit Giro horren bitartez baita bonberenean txapeke esku sartu dio piskat. Ta e, onarrire, bueno, bueno, no, Eskartuta no baino bizi guztiako Eta ona bueno, betikoa line ba, gurema ba, bai familie launek hori ba noski hori esan san berrik bai, <laughs> ez da, baina basparesan jende hola baina basparera ezpena gero hosken bato ezatzeko ba bai joirita gero baita ba claro musika mundune askok ba bai irakaslek irakaslego ba, azkenen erdi irakasler erdi laun erdi danetdi e ta irire ointzak ere badijo diska eskarrak ba, du iba be Behasainan aipatzen zen dun eta ulertzera iristen gara e, e, dizkoa tera berritan edo dizkori gabe edo taula gainean e, abesteko aukera ematea ba oso oso eskertzekoa dela mm. e, zer da musikari bat entzat eta kasuntan bueno, maigire entzat zer da e, taula batera igo eta, eta bueno, lau, amar ogeita mar, eun e, ogeita bost Berro, pertsonen aurrean kantatzeko aukera izatea. Norbait zuzen zuzenean, zekontu da, bueno, badiskoa, e, autoan jarri edo txan jarri eta entzuten jartzea. Baina musikariak aurrez aurre bere entzuleak aurrean izatea edera izango da. Oso. Naitzako gaina, baina azkena lindat, gehien disfrutatzen duteen. Gauza, ikustea... Azkenen baita zure kantaegiak guzttea da, nolabaitian aurren biluzik jartzeko era bat. Da oraindik biluzik jogartzen zaiz inprobisatzen ja zure kanta gotzea nahi beintzet, uf. Bai iroitzentzat. Bai, zure barrenak da on bezela xere, nolabait jendei eskaintzea azkenen. Eta horren aurren jende, ba, jotzea, edo jo, gero hitz politik jartotzea, ba, Resto nada. Bajoa hieloskorre gongo da gaur? Bajoa. E, ze. Gana <laughs> doke berentoki, <laughs> eh? Inorre gaztiak entzen, inorre ezer. E, etxean bakarkako zure girotze lanketa horietan, e, baxuarekin, berarekin bakarrek ere aritzen zara? Gutxigo. Oain nioel gai aina eza, baita ezautzen egin ezelako instrumentu bebe jo. Haino, keiena bintzit gitarrakin izaten da. Ze bide egingo du diskoak? non topa dezake diskoa nahi lukenak? Bukizan ba... nahi aukera, zuzen, zuzen nahi e, erosteko, e, orainen zuten egon den horrek, eta sandunak, nio? Ba, bida. Erkiaridek? Zuzen <laughs> aukera bat da, gaina gaur gernikan izango naiz, atxalden fotzen, mahiuntzen, Asike, gombite elu zauta dauke jendek. Eta bestela, bada, osalgai ataunen bertan, baitroskat eta taberan, eta asut egin. Eta, bueno, bestela, Facebook bidez idazten dian e eon hori bialtzen diot. Maii bezala bila nazala, eta... Mm -hmm. Gaur gerrenik anberaz. Zerrutan e... maii bakarren batek egin nahiko balu. E, Behatzitan hasten da, moztakit nik gehi esan uendik... Hongoia, da e, stay e, betzitan edo beandu xago, baina bai betzitan hasten da kontzertuk hobardet. Nireekin batea, orain baita diskoa kalera udo eta 14 astran izango da. Oain gutxi bete dutuste abarrente urrena, urte bai. orronoren parte. Eta sekolako lan nagiten ari diratu kulturgintzan Gernikan eta eta gaurtik aurrera e, historiaren parte izango da. Maile ere, behondatzen no, no, zure no, maile. <laughs> eskerrik asko, bisitaren gatik, eskerrik asko, e, disko berranen eta eta behondatzen zula eta segi, guzteko dezuan horrekin ba inguruko zarazten. Eskerrik asko. E, beste tartetxoate egingo dugu eta gero buelta-bultan zurekin amaituko dugu saioa. Mi asker, moizondi bat, anari, eh? anari piskatentzen dugu. <laughs> Gertatzen dugu. Oh artekatartekan mendira inguratzen direnek zabaltzen dituzte, eh? mendietako postontziak. Baina nik uste, uste buk kuriosi dadea izaten dut zela, ba, beste batzut. Bere, izaten dutela ezta. Buzoia zabaltzeko kuriosi dadea. Eta politxedala, politxedala haraketa hortan ibiltzea, zein eks zer utziko ez? Mm, osteunean zen, osteunean e urberaako bidde egintzen dena egtak eta biok e, bertso bat eskaini nahi zenion bi milata hamabost bukatu bukatzenharzen hartzen hamabost haste zen bi mila e, haaseiari iaz bezalatu bertso egin postonttzean utzieta eta laguni bidali. E, atzo jaso zen nuen erantzuna. Bai aspalliko atura be du ba, igotzen duun mendibakoitzen bakoitzen bertso batuzteko ez da, Eta pasada noztegunen, ba urtezarraren urtezarraren agurrarekin e, batera, ba egokia iruditu zitaidan, ba, mendian, gure herriko mendian bertso uztea. Eta lase utzi nun eta ba nere pozerako batzo iritsi zitaidan mezu bat esanez, Izaskun Salazarren mezua zen eta hala esaten zidan bere cuadrillako baten semeak jaso zuela Bertsoa eta ikaragarrizko ilusio egin ziola. Eta, eta jakin alazteko. Eta jakin alazteko, neri. Beraz, ba... Argazketa guzti ditxida etxera. Pospikoitza. Bertsoa eskuetan argazketa guzti. Bai, bai, argazketa guzti, bai. Bueno, hausia, 2006-ari, gaixo esateko, ekaitzek osatutako Bertsoa. Gaur lertzen da urte zarreta, Urte berriaren leia begiratu ze dotoreta, eder dagoen izeia. Izan godezu argaldu edo maite ideia. Goizero eta jarraitu zure biotzaren deia. Zorionaren urtea baita, bi mila Ekoi olekunak bidaltako zorion, WhatsApp matematikoa. Izan zaitez zorion txueguneko geitalau ordutan hasteko zazpi egunetan eta urteko amabi jabeteetan. Amabi bider zazpi bider hogeitalau, edo zazpi bider hogeitalau bider amabi, edo hogeitalau bider amabi bider zazpi, bimila eta masei. gaitzitakak ere dio, mm, urte berri bati amairu urte eta erdi dira e, dagoeneko gure urte asira abuztuko izan zelako eta ez urtarrilekoa, ekoa. Butxu grabera amairu urte eta erdi itakarekin ase ginela. Urte berri bat gehiago eta nahiko genukena horixe e, sormenari Ateak zabaltzen jarraitzea, bai, idazle bidez eta aspaldian egiten ari garen bezalaxe e, inguruko, goierriko, musikari, sortzaile, gaztekin batera bide egiten jarraitzea horixe desio deguna eta horixe nahi deguna urte berrirako. Guko zatzen degulako, e, aukerak zabaltzen ditugulako eta harreman politak saretzen ari garelako. Ba, Ikaragarria da, ez da, guretzate opari... Ez ino da, idazleak, musikariak eta beste lako sortzaileak ezagutzen ditugu, batzuk lendik ezaguna ditugunak eta beste batzuk ba, boliki-poliki ezagutzen goazenak ez da, eta hori xena egenuke, itakako huartetxo hau sortzaileen plaza izatea. Baxe, irratitik irratiari eskatzen dioguna. Mm, Aste ondontu pasek eitz? Berdin. Datorrenean gehiago, izan txetzorion txeta musipotoloana. E, mai prest ez da? Babe, ba, prest. <laughs> e, bueno, entzule jo isesan goi gu. Mai nogeraren esku hau azkeneko kantua. Horixe, mai? ezagutu onartu maitatu? Bai ezagutu biderron onartu bider maitatu ba, bimila tamasei, hori ere <gülüyor> magin ogera, mila, mila, mila eskerreta zuei ba, soinua hau txea zurea da Gizartearen morroi <gülüyor> <gülüyor> Perfekzioaren esklabo Ezi inazkoa Izatera iritsi nahi doko Utsua betatzeko Yesa egoki villa nor maitasuna estean bilatzen dago ezagutu zeure burua duzuna ezagutu zeure burua naike zaike <tose> ez tzen mirakatxi inyrk ez da sala Zure izate Eraitzi Eraitzi eraaitxi ezagutu. Gostando yo es que te casco...